Bərabətə dedi ki, yəni əşərilərin, yəni Əbu Mərsəl Əşəri adı sahibinin tayfəsi, o 7 nəfər çağlayanlar var idi. Onlar haqqında Allah Taala Quranda ayə nazil edir. Allah ta va buyurur ki, "Ləsalətu al-du'afā'i və alal-mərḍā və alal-ladhīna lā yajidūna mā yunfiqūna ḥarajan idhā naṣaḥū li-llāhi bir şey etməyənlərə heç bir günahı yoxdur heç bir sıxıntı yoxdur. Yəni onlar üreylərini sıxmasınlar, onlar Allah eğer onlar Allah'a və Rasulunu sevirlərsə, kimlər ki Allah'a və Rasulunu sevir, lakin bu döyüşü çıxabilməyir, onlar üreylərini sıxmasınlar. مَا عَلَى الْمُحْسُنَى مِنْ سَب۪يلِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّح۪يمِ Və mühsünlər üçün yəni bir yol yoxdur və Allah bağışlayan və rəhmədəndir. وَا عَلَى <TudoBLANK> الَّذِنِ اِذَا مَا اَ Təvəlləu və ayinuhum təfidu minə dəmə həzrənən əllə yecudumə yunfiq olun. Və yəni, ayədə Allah tarabı buyurur ki, həmsin sənin yanına gələnlər ki, bizlər özünə apar o insanlara, sən deyəndə de ki, mən sizin üçün yəni, istəhv parmağa bir şey tapmıram, yəni minin yoxdur istəhv parmağa, de, onlar deyil, kədərlənib gözlərindən axa-axa geri qaydırlar və deyirlər ki, kəşk ki, bizdə bir şey olsaydı bizdə, onu yəni, sədəq eləyərdik və onlardan yola çıxardıq və bu aya Allah'tan yəni, tövbə sözü 91-92-ci aylərdir. Tövbə sözü 91-92-ci aylərdir. Və bu aylarda Allah'tan müminləri orada əməd edir və onlara sənay edir. Həmçinin yəni, insan yəni, bu cür yəni, hadisəli ümumiyyəti baxanda, tarixdə bu cürlə oxuyanda görür ki, həqiqətən də sahabələr dövüşə gedməyi, pəqmasının həmişə bir yerdə olmağı və onun əmini itaat etməyi çox sevirdilər. Yəni bu cür insanlar, baxın məsəl görür necə ağlayırlar ki, onları yani bu döyüşə Fəhəmədə s.ə.v. aparmıdır, yəni aparabilmir. Və növədə Fəhəmədə s.ə.v. döyüştə olanda sahabələrə otururlar, yəni yolda gələndə bir yəzə otururlar ki, və Fəhəmədə s.ə.v. buyuruyor ki, ''İnnə bilmədənətə əqvəmin məsərrətum məsəylən vələ qathatum vədiyyən illəkən məkum.'' Mədnədə elə bir insanlar qalıb ki, onlar Sizin hər bir yerdən keçdiyiniz zaman onlar da sizinlədirlər. Yəni onların qalbi sizinlədir. Onlar da arzulayırlar ki, siz olsunlar. Deyək ki, Ya Rasulullah, onlar Mədinədədirlər. Deyək ki, bəli. Bəhəmin bilməyinə də həvəsim olur. Bəli, onlar Mədinədədirlər, lakin onların bura gəlməməyə, yəni manu olan, gəlməyə məna olan səbəb onların yəni üzürləri idi. Yəni ki, səbəb aytdı ki, onlar gələ bilmədilər. Və səbəblərdən də, yəni dediyimiz kimi, kasıbçı idi və həmsinin yəni, qavada gələcəyi bəzi sahabilər var idi ki, onlar haqqında da danışacaq. Gələn baxaq əsas insanlara, yəni həmşə, həmşə hər zaman problem yaradan insanlara, bunlar da münafiqlər. Baxa görə münafiqlər təbuk döyüşü haqqında nə fikirləşirlər, onların nə etmək istəyirlər təbuk döyüşündə. Peyumat s.ə.v elan etdi ki, bəs döyüşə hazırlaşında təbuk döyüşünə və həmsinin sədəqi yığmağa, əmr edəndə Peyğməl Sədədən, bu vaxt münafiqlər bu xəbərlər eşidəndə başlarlar cəmaatı yayındırmağa. Yəni başlarlar cəmaatı başdan anlatmağa ki, bəs, nə inirsən, sən nə işin var, sən qarışmağa. Yəni, bucə bucə bəxanələrlə insanların arasında fitnə yaymağa. Və bəzlə ki, bu istidə gedməyin. Yəni, bu istidə yayın bu cürhacırında səhərlə necə gedəcəksiniz, gedməyin. Balata da bu haqqda ayə nazildir ki, yəni oca deyənlərə tövbə sürsün 81 82-ci ayələri. Qalū lätənfirū fil harr. <gülüyor> Qul nāru jahannam maşaddu harran law kānū yafqahūn. Onlar deyirlər ki, isti havada getməyin. Yəni isti ola, ola döyüşə çıxmayın. Qul nāru jahannam maşaddu harran law kānū Sən onlar deyir daha şiddətlidir. Cəhənnəm daha şiddətlidir. Əgər onlar bunu başa düşsəydilər Kəşşunlar bunu başa düşərdilər. Yəni, Allah da onlara buyurur ki, yəni, bu cür istidən siz qorxursunuzsa, onda cəhənnəm istisid, bundan da şiddətli olacaq. Həmçinin Peyumə s.v. bir gün buyurur ki, bir nəfər olur münafiqlərdən, cədd ibn-i adı bir nəfər olur. Peyumə ona deyir ki, bu münafiqlərdən olur. Peyumə s.v. ki, ey cədd, həmin adamı ki, yəni, sən bizdən gedəcəksən, deyir ki, ya Resulullah, Yəni Yəni Peyğəmbər sən bir tayfadan başçılıqla gedərsən döyüşə. Və həmin oradan deyir ki, yarlılar, bəs mən Yəni qorxuram mənə icazə verə fitnədən qorxuram mən. Deyir nə Çünki orada bir qəbilə var. Yəni o qadınları görəndə özümü saxlaya bilmərəm, yəni fitnəyə düşərəm. Ocaq yəni məni yaxşı o ki, məni göndərməyəsən. Deyir mən yəni bu cür fitnədən qorxuram, bir yəni, bəhanə gətirir. Və Peyğəmbər də hə, yaxşı sənə, yəni üzür tapdıq yəni. Ki, Peyhəməsin münafiqləri zahirən onlarla əlaqə qurulurdu. Yəni ki, zahirən onlarla müslüman kimi davranırdılar. Lakin onların batində olan küfürlərini isə Allah talayı tapışırmışdır. Peyhəməsin deyir ki, biz onlarla zahirən davranırıq, batinlərini isə Allah ilə özləyə bilərlər. Yəni, Allah tala onları onları da haqqı hesabı çəkəcəyik. Və onun üçün münafiqlər üçün ən şiddətli əzab vəd olunur. Allah tala böyük ki, innə münafiqinə fiddərkir Əgətetə münafıqlar cəhənnəmin ən dərin qatında olacaqlar. Ən dərin qatında. Döncünün, yəni münafıqların bu cür əməllərinə, bu cür hillərinə qarşı, yəni ayılarla nə oldu? Peygəmbər bilirdi ki, münafıqlar, yəni, yəni, onun başını aldatmaq istədilər. Lakin Peygəmbər hamısının xəbərdarı idi və bilirdi. Həmsin bəzə gələdə Peygəmbər yanına yalandan üzrlər edirdilər. Başqa-başqa müxtəlif və Peygəmbər Onlara üzür verdi, yani deyirdi ki, hən yaxşı işin olmazsan, gəlmə. Və Allah'tan da Peygam bu cür hərəkətinə qarşı Tövbə sözün 43-cü ayəsində buyurur ki, Əfə Allahum an əzintələhum Sənin onlara izin verməyinə görə Allah'tan da səni bağışladı. Ətdə yetibəyin ləkəllədin sədqiqə və təaləməl kədimiyyin Ne sən onlara niyə görə icazı iz verdin? Sən onlara icazı verməzdin, yəni üzrlərin qəbul etməzdin ki, qoy Yalançılar doğru danışanlardan seçilsin, yəni, müminlər münafiqlərdən seçilsin. Allah talafı Peygamarsan yəni, bu, sən gələk onlara icazə verməzdin, ki, qoy onlar gəlsinlər, yolda qaydanı biləcək ki, kim münafiqdir. Yəni, hamı açıqdan görəcək ki, münafiqlər kimdir. Yəni, Allah talafı Peygamarsan yəni, bu cür etab yəni, edir, yəni, xəbərdarlığıdır ki, sən gələk onlara icazə verməzdin. Həmçinin münafiqlər, yəni, bu döyüşdən qabaq, Başqa bir adım atırlar, rəvahtədə deyilir ki, münafiələr yığılırlar və deyirlər ki, gəlin bir məsid, dikəy, bir məsid dikəy, çünki elə vaxt olur ki, yəni istidə və ya yağışda apalçıq olur, hamı peğambərin məsidini gedə bilmir. Həmçinin zəif insanlar var, yəni yaşlılar var, onlar peğambərin məsidini gedə bilmirlər, gəlin məsid dikəy və onlar həmin bu məsiddə namaz qılarlar, yəni bu bəhanə ilə, bu adla. Həmçinin deyirlər ki, kimin evi yoxdur, misal, kəsib adamlardır, gəlib bu mə Yəni, bu bahanə ilə məsid ikmək istirlər və həmin və lakin onların məqsədi bu idi ki, qoy Peygamber gəl bu məsiddə namaz qılsın bir-ki dəfə, yəni bu məsidin şanşoriyyəti qalxsın, hev ki, bir mərkəz olsun. Sonra bu mərkəzdən başlasınlar Peygamber səsəm qarşı hərəkətlər eləmək, yəni müxtəlif fitnələr yaymağa. Lakin Allah da yəni, onların bu hiləsinin üzərini açır, onlar ki, gəllə Peygamber səsəlləmə deyirlər ki, gəl, yəni, bizim Allah təala Peygəmbərimizə ki, sən o məsciddə namaz qılma. Çünki o məscid dirar məscididir. Yəni müsəlmanlara, möminlərə zərər vermək məqsədilə tikilən bir məsciddir. Və bu vaxt Allah təala Quran-Kərimdə tövbə surəsinin 107-ci 108-ci ayələrində buyurur ki, "Vallədinə təqədu məscidan dirarən və küfrən və təfrîqən beynal möminîn O şəxslər ki, dirar məscidini tikiblər, küfr üçün, bəşəmanların möminlər arasında təfriqə yaratmaq üçün, həmçinin Allahın yolunun qarşısını kəsmək üçün və peyğəmbərə qarşı çıxmaq üçün məsjid tikiblər. Və əhlifunə in aradna illəl husna. Onlar onda deyirlər ki, biz yalnız yaxşılığı istəmişik. Vallahu yaşəru innahum lakazibun. Laşə Allah təala şahidət verir ki, onlar yalançıdırlar. Bəşəmanlar tərəfi məsələn buru ki, la taqum fihi Heç vaxt orada namaz qılma Təqva üzərində dikilən məscid, yəni ilk gündən bir növrəsi, təqva üçün qoyulan məscid, orada namaz qılmağın daha layiqlidir. Yəni, burada məqsəl qovu məscidir. Yəni, sənin Peyoməsəm buyurur buyur ki, gedib qovu məscidində namaz qılmağın, gəlib bu məsciddə namaz qılmağından daha yəni, xeyirlidir ki, gedib qovu məscidində namaz qılasan. Yəni, Peyoməsəm qadağan edir ki, burada gəlib namaz qırsın. Həmsənən Allah təala buyurur ki, "Firəcanın recallən yuhubbun an yatazaharu, vallahu yuhibbul mutatahhirin." Fə atəbəc orada, yəni həmin o yerdə təmizlənmək istəyən insanlar var. Vallahu yuhibbul Və Allah təala təmizlənənləri sevar. Və bu vaxt eşitmisiniz. Deməsən Quba əhlən deyir ki, "Bəs nəyə görə Allah təala sizə deyir ki, onlar təmizliyi sevarlar? Yəni niyə nə, nə təmiz edirsiniz? Və ki, biz Daş və su ilə təmizlənirik birlikdə. Ona görə Allah təala yəni bizi bunu görə sevər yəqin ki. Və bunu Peyğəmbərə bu həyə lanət olundandan sonra, Peyğəmbərə həmin məsciddə namaz qırmaqdan imtina edir. Və munafiqlərin cisəri o məscid, yəni Peyğəmbərə səsinə yəni orada namaz qırmasın, qismət olmur və həmçinin Peyğəmbərə əmr olunur ki, həmin məscidi dağıtsınlar. Və Peyğəmbər də səbirlə də əmr edir ki, həmin o həmin məscidin qurulma səbəbi idi? Ancaq fitnə idi. Onu elə Peyğombasım həmin məsidi dikməyə, tam dikməyə qoymur. Həmsinin Peyğombasasana yəni onların məsidi dikməyi Peyğombasım bu döyüşdə olanda idi. E, Peyğombasım döyüşdən qaydır, görür ki, artıq onların məsidi dikiblər. Məsidi dikiblər və qaydan kimi münafiqlərdən biri ölmüşdür. Ubəy ibn-i Sələvul və Peyğombasım gəlir qaydan kimi, bəs ona deyilər ki, Yəni Abdullah ibn Ubay ibn Selul ölüb, onun üçün cənazə namazı Və gəlir Peyğəmbər sallallahu onun üçün namaz qılır, cənazə qılır, həmin münafıq üçün. Və sonra Ara təla başqa bir ayədə tövbə sürsün 84-cü ayəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbərdarlıq edir ki, Onlardan ölənlər, ölənlər üçün cənazə namazı qılma və onların qəbrlərinin üzərinə dayanma, onlar üçün Allahdan bağışlanma diləmə. Yəni, burada da Peyğəmbə yəni, Allah-ı xəbər verir ki, bir daha belə eləməm. Və həmçinin, yəni münafiqlərin çoxsu bu döyüşü çıxmamışlar. Bu döyüşlər çıxmamışlar. Rövahətlərdə deyir ki, Kəb ibn Malik adlı sahabi hansı ki təbuq döyüşünə gedməmişdi, və həmçinin Peyğəmbərin əslabından idi, o deyir ki, mən deyir, fəquntu idə xarış də finnəz, deyir, mən cəmatlar arasına çıxanda çoxdur, kədərlənirdim Çox gəzələrənim, çünki sağma-sorma baxırdım. Ancaq deyə münafıqları görürdüm. Ancaq münafıqları görürdüm. Başqa bir şey görmürdüm. Və bir də 6-7 nəfərçi var idi. Onların üzürlüvə onları görürdüm. Başqalarını görmürdüm, yəni səhabələrdən heçəs görmürdüm. Yəni deməkdir ki, Məddinədə qalanlar yalnız üzürlü səhabələr, kimlərkə gedə və bir də yəni o cür insanlardan hansılar ki, münafıq idilər, onlar qalmışdılar. Və yəni, başqa hissə çox idi. Amma çünki bəzi münafıqlar səfərə çıxmışdılar, ta ki onların məqsədi o idi ki, yolda peyğəmbərə saləmlə, yəni ələ salsınlar və paşadılara qədər peyğəmbəri zəif etməyə, yəni cəh göstərsinlər. Qaratar Quran Kərimdə buyurur ki, "Ey Yə Yəhəllədin əminu, mələkum izəqiləkum min firu fi səbilillahi sâqâtun min al-ard. Ey iman gətirənlər, sizə Allah yolunda çıxın deyildikdə nə oldu, yerə oturmuşsunuz? Yəni, yerə möhkəm yapışmısınız, tələf Ərazidun bil həyəti d-duniyə minəl dünya həyətini ahirətən üstü tutursunuz? Fəmə mətəu l-həyəti d illə qalil Lakin dünya həyətinin ləzzəti, dadı çox azdır. Çox qısa müddətlidir və ondan sonra həmin o ləzzət qurtaracaq. Yaratalım öminlərə bu cür, yəni tövbə sürəsində 38-ci əsində e, bu cür xəbərdarlıq edir. Və həmçin onların yəni, bu Yeni, yerdə, yəni yerdə tərpəm mənələri, yəni peyamasına döyüşə çıxmaqda təmbəllik etmələrinə səbəb durabiyyətlədir ki, yəni, yay vaxtı idi və bu vaxtı xurma yığını idi, artıq xurma yığılan vaxt idi, yəni xurma vaxtı yetişmişdi, xurmaları yığmaq lazım idi bağlardan, onu yerdə yəni, müminlər istəmirlər döyüşə çıxsınlar, yəni hamı istəyir ki, yəni xurmanı yıxsınlar, yəni xurman yığıb yəni, yerinə qoyarından sonra döyüşə çıxsınlar, lakin Həmçinin yəni başqa səbəblər onu göstərir bu vaxt xurma yetən vaxtdır. Ümumiyyətlə yayın ən qızmar vaxtları olur. Ki, xurma yayın ən qızmar vaxtına dəyir. Və onlar da səhabələr yəni bəziləri istəmirlərsə üstünə təməllə edirdilər. Həmçinin yəni əvvəlki səbəblərə görə yəni ara ki, var idi, onlar yəni insanlar arasında fitnə yayırlaşağı yayırdılar. Onlar da bəzləri təməllə edirdilər bu dəş çıxmağa. Balatar başqa bir ayədə buyurur ki, tövbə sözün 42-ci Sən kain aradan qriban vasfalan qasan le ttabuuka. bir vaqta nəsə bir qənimət, yəni nəsə bir mənfəət olsaydı və ya qısa bir səfər olsaydı, onda onlar səninlə çıxardılar. Lakin ba'du taley mushiqa və sahlifuna billahi la wastaana la onlar gördülər ki, bu məsafə çox uzaqdır, yəni bu məsafə uzaqdır. Ona görə də olar səfərə və sonra deyəcəklər ki, Əgər biz bazarsaydıq, sizinlə gedərdik, yəni biz bazarı bilmirik, yəni biz gedə bilmirik, yuhlikunə enfosəhum və allahu yəni minnuhun Onlar öz nəfslərini hələk edirlər və Allah bilir ki, onlar yalan danışandırlar. Bu da yəni, Tövbə Sürəsinin 42-ci ayəsidir.